Melcul jinduia să ajungă undeva pe sus, ușor de spus, dar greu de înfăptuit, și atunci a ochit un loc de minune, sus, pe un stâlp de înaltă tensiune, și-a pornit anevoios, strându-se pe jos, agale, lăsând în urmă bale. Și ce-și pusese în gând, tot perseverând, reuși într-o zi. Dar abia instalat s-a prăbușit carbonizat, electrocutat. Morala nu răvni responsabilitate, dacă n-ai cunoștințe, de electricitate.